Sura Hud imecheria Makkah. Sura Hud ni sura ya maka, Ina aya na na tatu. Imeanza kukuisifu kwai tukufu na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na kuonya na kubashiria. Kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ndiye Mola Mlezi, na ikaeleza hali za watu katika kuzipokea kwao nema zake Mola Mlezi na adhabu zake kisha ikataja cheo cha Qur'an na kufuru za makafiri bila ya yaudhuruo wote kwa ukafiri wao na malipo ya waumini na yusuhana hu baada ya hayo amesimulia hadithi za manabii na majadiliano ya kaumu zao nao na kuwateremkia makafiri ya adhabu ya duniani na kuokoka kwa waumini subhanahu wa ta'ala akataja hadithi ya nuhu kwa kupambanua zaidi kuliko ilivyokuwa katika surati yunus Humu imeelezwa fikra za kafiri na inadi yake na imebainishwa ilivyomteremkia chuki na baada ya hadithi ya Nuhu Mwenyezi Mungu Subhanahu ametaja kisa cha pamoja na Nabii wa Mwenyezi Mungu Hud kwa kueleza wazi mawazo ya ukafiri na yaliyo teremkia makafiri juu ya kuwa walikuwa na nguvu na wakali kisha akikatajo mfano wa hayo kisa cha Nabii wa Mwenyezi Mungu Salih pamoja na kabila la thamud na tena kisa cha Nabiyullah na rafiki yake Ibrahim, kisha hadithi ya Nabiyullah Lut, kisha kisa cha Nabiyullah Shuaib. Kisha subhanahu wa Taala ametaja nini mafunzo ya hadithi hizi za kweli na akamalizia subhanahu kwa kuwataka waamini watendemema na wangoje malipo. Tena ukatajwa ujuzi uliokamilika wa Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka na wajibu wa kumtegemea yeye bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu alif lam ra kitabun uhkimat ayatihi thumma min ladun khabir Alif Lam Ra Hiki ni kitabu ambacho aya zake zimewekwa wazi kisha zikapambanuliwa kilichotoka kwa mwenye hikma na mwenye habari La ta'budu illa Allah innani lakum min wa wabashir Ili msimwabudu isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu hakika mimi kwenu ni mwonyaji na mbashiri nitokai kwake wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yamtiaukum mataan hasanan ila ajalin musamma wa yati kulli fadlin fadla wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir naele muombe msamaha mula wenu mlezi kisha mtubie kwake atakustarehesheni starehe nzuri mpaka muda maalum na atampa kila mwenye fadila fadila yake na ikiwa mtakengeuka basi mimi na kukohofieni adhabu ya hiyo siku kubwa. ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir marjeo yenyewe ni kwa Mwenyezi Mungu tu na yeye ni muweza wa kila kitu ala innahum yathnun sudurhum li yastakhfū Ala hina yastashuna thiyabhum ya'lamu ma yusirruuna wa ma yu'linu innahu alimun bi dhatis ebu angalia ati wanafunika vilivyomo vifuoni mwao ili wamfiche feature mwenyezi Mungu yeweni kuwa wanapojigubika nguo zao yeye anajua wanayeyaficha na wanayotangaza. Hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo vifuanini. Wama min dabbatil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarrha wa mustawda'ha. Kullu fi kitabin Na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Naye anajua makao yake na mapitio yake yote yamo katika kitabu chenye kubainisha huwa alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin wa kana 'arshu 'ala al-ma'i ayyukum ahsanu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 na yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita na kiti chake cha enzi kilikuwa juu ya maji ili akufanyeni mtihani Ajulikani ni nani miongoni mwenu mzuri zaidi wa vitendo na wewe ukisema nyenye hakika mtafufuliwa baada ya kufa wale waliokufuru husema كَيَكُونَ حَيَا إِلَى نُطْقَاوِ الَّذِي وَاضِي وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Ala yauma yaatihim laysa masrufan anhum wa haaqibihim ma kaanu bihi yastehzi'oon na tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda uliokwisha hisabiwa wao usema, nini kinachoizuia hiyo adhabu Juweni, siku itakapojia basi haitoondolewa hiyo kwao na eta wazunguka yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Wala in adhaqona al minna rahmatan thumma naza'naha minhu kafu na to mtu rehema inayotoka kwetu kisha tukamuondolea hukata tamaa akakufuru wala in adaqona huna'ma ba'da darra masatuhu la yaqulanna dhahaba as anni Innehu lafarihu fakhur na tukimwonjesha neema baadhi ya madhara yaliyompata usema taabu zimekwisha niondokea Hakika yeye, wajitapa na kutafahari illa alladhina sabbu wa'amilu ssalihati ulaiika lahum maghfiratu wa ajrun kabeer wali wa wakatenda mema au watapata msamaha na ujira mkubwa salallaka tarikum ba'dama yuha ilayka wadaiqan bihi sadruk an yaqulu an yaqulu samaahuu malak inna anta nadhir wallahu ala kulli wakil basi labda uta'acha baadhi ya yale yaliyofunuliwa kwako na kifua kitaona dhiki kwa hayo kwa sababu wanasema mbona hakuteremshiwa hazina Awaka janae malaika wewe ni muonyaji tu na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa kila kitu am ulfatu bi'ashr suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Au wanasema ameizua sema basileten sura 10 zilizozuliwa mfano wa hii na waiteni mwawezao badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli fa in lam yastajibu lakum fa'lamu fa annamaa unzila biilmillahi wa alla ilaha na wasipokuitikieni basi juweni ya kwamba imeteremshwa kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu na kwamba hapana Mungu ila yeye basi je nyenye ni waislamu man kana yuridu alhayat adunya wa zinataha, Nuwaffi nuwfi ilaihim fiha nuwfi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasu wa maisha ya dunia na pumbao lake tutawalipa humo vitendo vyao kamili na wao humo hawatopunjwa laika alladhina laysa lahum fil akhirati illa nnar nar ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malu hao ndio ambao hawatakuwa na kitu akhera ila moto na yataharibika waliofanya na yatapotea bure walioikuwa wakiyatenda faman kana ala baynatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min kitabu musa imama wa rahma. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريته إن هو الحق من ربك ولكننا أكثر الناس لا يؤمنون basi je mtu aliyenadili wazi itokayo kwa mula wake mlezi inayofuatwa na shahidi yanayotoka kwake na kabla yake kilikuwa kitabu cha Musa kilichokuwa muongozi na rehema hao wanamwamini na, na anayemkataa katika makundi basi moto ndio pahala pa miadi yao basi usiwe na shaka juu ya hayo hii ni haki itokayo kwa mula wako mlezi lakini watu wengi hawaamini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 na nani aliye dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo hao watahudhurishwa mbele ya Mola wao mlezi na mashahidi watasema hao ndio waliomtungia uongo Mola wao mlezi laana ya Mwenyezi Mungu iwapate waleo dhulumu alladhina yasudduna an sabilillahi wayabghuna 'uwajan wa kafirun ambao wanazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wanaitakia ipotoke na wana ikataa akhira ulaa ikalam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudaa'afu lahum ma kanu yastati'un as wa ma kanu yubsirun hawa kushinda katika ardhi wala hawana walinzi isipokuwa mwenyezi Mungu watazidishiwa adhabu hawakuwa wakiweza kusikia wala hawakuwa wakiona ulai وسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسر نفس ذو نا يكوا لا جرم انهم في الاخرتهم الاخسرون bila shaka hakika wao ndiyo wenye khasir huko akhera innal ladhina amanu wa'amilu ssalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun haki kwale walioamini wa wa na wakatenda mema na wakaenyenyekea kwa Mola wao mlezi Au ndiyo watu wa peponi na homo watadumu mathalul fariqain kal a'ma wal asam wal basir wal sami' hal yastawiyan mathala afala tadhakkarun mfano wa makundi mawili ni kama kipofu kiziwi na mwenye kuona na anasikia Jeo wawili hawa wanakuwa sawa kwa kufananishwa? Basi amfikiri hamfikiri laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Na sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake akawaambia hakika mimi ni mwonyaji kwenu ninayebainisha la ta'budu illa Allah ta inni akhafu alaykum adhab yawmin aleem ya kwamba msimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu tu حَقِيقَةً مِمِّي إِنَّكُم خَافِي يَنِي عَذَابَ يَوْمِ شُؤُ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ علينا مِنْ فَضْلٍ Wama naralaikum alayna min fadlin bal nadhunnakum kadhibin nawakasima waqoo katika kaumu yake hatukuoni wewe ila ni mtu tu kama sisi wala hatukuoni wamekufuata ila wale waliokuwa kwetu watuduni. wasiokuwa na akili wala hatukuoneni kuwa mna ubora wote kutushinda sisi bali tuna hakika nyenye ni waongo qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indih fa alaykum fa ammiyat anulzimu anulzimukumha wa antum karihun ataseba enyi watu wangu hebu fikirini ikiwa mimi naye wazi iliyotoka kwa Mola wangu mlezi na amenipa rehma kutoka kwake nayo ika kufichikieni je yeah. تو كلزميشني kuikubali hali nyinyi mnaichukia wa ya qaumi la as'alukum 'alayhi ma la in ajri illa 'ala allah wa ma na enyi watu wangu, mimi sikuombeni mali kwa ajili ya haya. Mimi sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi sitawafukuza walioamini. Wa Hakika wao watakutana na Mola wao mlezi lakini mimi na kuoneni mnafanya ujinga Waya ya qaumi man yansuruni minallahi in afala afalatadhakrun na enyi watu wangu ni nani atakayenisaidia kwa Mwenyezi Mungu nikiwafukuza hawa basi je amfikiri wala اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدر اعينكم لين ياتيهم الله Allah hu a'lamu bima fi anfusihim inni idhal lamina dhallimin wala sikwambini kuwa na khazina za Mwenyezi Mungu wala kuwa mimi najua mambo ya ghaibu wala sisemi mimi ni malaika wala siwasemi wale ambao yanawadhuru macho yenu kuwa Mwenyezi Mungu atawapa khali Mwenyezi Mungu wanajua yaliyomo katika nafsi zao hapo bila shaka ningekuwa miongoni mwa wenye kudhulumu ya nuhu qad jadaltana faaktharta akthar tajdalana bima taiduna bima taiduna, anta min as-sadiqin nuhu umejadiliana na umekithirisha kutojadili basi tuletee hayo unayotuahidi ukiwa ni miongoni mwasema ma ukweli qala inna ma yaatiikum bihi allahu wa ma bi akasema mwenyezi Mungu atakuletea ni akipenda wala nyenye si wenye kumshinda wala yan fa'ukum nuhin in aradtu an ansa lakum in kana Allah yuridu an huwa rabbukum wa ilayhi turja'un wala nasiha yangu haikufaini kitu nikitaka kunasihi ni ikiwa Mwenyezi Mungu anataka ni mpotee yeye ndiye Mola wenu mlezi na kwake mtarejeshwa am yaqulu naftara qul iniftaraitu fa alayya wa ana bari um mimma Ndiyo wanasema ameizua sema ikiwa nimeizua basi kosa hilo ni juu yangu na mimi sihusiki na makosa ya mtendao wa uhiya ila nuuh in annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad ama annehu lan yu'mina min qawmik illa man qad amana fala tabta is bima kanu yaf'alun na kafunuliwa nuthu wa, wa kaambiwa ya yote katika watu wako ila wale amini basi usisitike kwa waliokuwa wakiyatenda. Wasna'ul fulka bi'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Naunda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufuno wetu. Wala usinisemeze kuwatetea walio dhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa. Wiṣna'u al-fulk wa kullama marra min qawmihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama Na ka naunda jahazi na kila wakipita wa kwa yake wakimkejeli. Yeye akasema ikiwa nyinyi tukejeli na sisi tunakukejeli ni kama mnavyotukejeli fasawfa ta'lamun man yaatihi 'adhabun yukhzihuhu wa yahillu 'alayhi 'adabun muqim nani ni nani itakayimfikia adhabu ya kumhizi na itakaim teremkia adhabu ya kudumu hatta itha jaa amruna wa farat an qul nahmil fiha min qul fiha min zawajin 2 Wa ahlika illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana ma amana ma'ahu illa qalil. hata ilipokuja amri yetu na tanuri ikafoka maji tulisema pakia humo wawili wawili Dume na jike kutoka kila aina na ahali zako Isipokuwa wale ambao imekwishawapitia hukumu na watu walioamini na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu. Waqaalruu fiha bismillaahi wa mursahaa inna rabbii Na akasema pandeni humo kwa bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu kwenda kwake na kusimama kwake hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wahia tajribihim fi mawjin kaljibali wanada nuh ibnahu wa fi ma'zini ya bunayya ya bunayya maana wala tukum na alkafirin ikawa inakwenda nao katika mawimbi kama milima na nuh akamwita mwanawe na yali mbali ewe mwanangu panda pamoja nasi wala usiwe pamoja na makafiri qala sa'wi ila jabal Qala la aasima al min amri illahi illa marhim wa hala bainahuma al fakana min al akasema nitakimbilia mlimani unilinde na maji akasema leo hapana wa kulindwa na amri ya Mwenyezi Mungu ila aliyemrehemu mwenyewe na wimbi likawatenganisha أكوا ketika غلذما وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اطلعي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين na ikasemwa ewe ardhi meza maji yako na ewe mbingu jizuie basi maji yakadimia ya chini na amri ikapitishwa na likasimama juu ya waaljudii na ikasemwa wapotele mbali watu walio dhulumu wanada nuhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wahbuka alhaqqa wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul Na Nuhu walimomba mola wake mlezi e mola mlezi wangu hakika mwanangu ni katika hali zangu na hakika hadi yako ni haki na wewe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote ya la yanuhu innahu laysa min ahlik Innahu 'amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al akasema ewe nuhu huyu si katika hali zako mwendo wake si mwema basi usiniombe jambo usio na uzozo nalo mimi na kuahidi usije ukawa miongoni mwa wajinga. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum min al Nuhu Noswaakasema, ewe mula wangu mlezi mimi najikinga kwako nisikuombe nisiwe na ujuzi nalo na kama hunisamehe na ukanirehemu nitakuwa katika waliohasiri kila ya Nuhu bitu bisalami minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman wa umman sanamtatuhum thumma yamassuhum minna adhabun aleem ikasemwa ewe nuhu shuka kwa salama itokayo kwetu na baraka nyingi juu yako na juu ya watu walio pamoja nawe na zitakuwa hapo kaumu tutakazostarehesha na kisha zitashikwa na adhabu chungu itokayo kwetu tilka min بَأَايِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ hizi ni katika habari za ghaibu tunazokufunulia ukuu wa wewe wala watu wako kabla ya hii basi subiri hika mwisho ni wao wa chamungu wa ila huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr in antum illa muftarrun nabakina adi tuli mtuma ndugu yaahoda akasema enyi watu wangu mwabuduni mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye nyinyi isicho chochote ila ni wazushi tu ya qaumila as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun enyi watu wangu msikoombeneni ujira kwa ajili ya haya haukuo ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba بَاسِ حَمْتُمِيَ عَقْلِي وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَغْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا yonsilissamaa alaikum midraraw wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la Na mujrimin watu wangu muombeni msamaha mola wenu mlezi kisha mtubie kwake Atakuleteni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu وَأَلَمْ سِجِيَوْكَ مَكَاوَ كَسِفُ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ Ewe Hud hujatuletea dalili wazi wala sisi hatuiachi miungu yetu kwa kufuata kauli yako na wala sisi hatokuamini wewe in naqulu illa ahtara ba'du ba'd alihatina bisu qala inni ushidu allaha wa anni bari Tushirikun. Sisi tunasema baadhi katika miungu yetu imekusibu kwa ba. Akasema hakika mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu na nyenye shahudieni ya kwamba mimi najitenga mbali na hao mnouwafanya washirika. Min dunihi fakiduni jamian thumma la tunziru kama yeye basi nyote nyenye nipangieni vitimbi na kisha msinipe muhula inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu bina siyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim hakika mimi Mwenyezi Mungu Mola mlezi wangu na Mola mlezi wenu hapana kiumbe yote ila yeye anamwendesha takavyo hakika Mola wangu mlezi yuko juu ya njia iliyonyoka fa in ma bihi ilaykum waystakhlif rabbi qauman ghayrakum wa la shai'a shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiiz naikiwa watarudi nyuma basi mimi nimekwisha kufikishieni niliyotumwa kwenu na mwala wangu mlezi atawaleta watu wengine badala yenu wala nyinyi hamu kitu yeye Haki kamola wangu mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Walamma jaa amruna najjaynahu hudaw walladhina wa amanu ma'hu birahmatin minna wanajjaynahum wanajjaynahum min 'adhabin ghali kufika amri yetu ulimwokoa Hud na walioamini pamoja naye kwa rehema itokayo kwetu na tukawaokoa na adhabu ngumu watilka ad, jadhu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattabuu amra kulli jabbarin na hao ndiyo kina kinaadi walizkanusha ishara za Mola wao mlezi na wakawa asi mitume wake na wakafuata amri ya kila jabari mwenyeinda wa utbiu fi hadhihi ddunya dunya la'nata wa yawm al-qiyamah ala in 'adan kafaru rabbahum ala bu'da li kawmi hud. Na qawmihude nawakufuatishiwa laana katika dunia hii na siku ya kiyama basi tambueni mtanabahi hakika kinaadi walimkufuru mola wao mlezi na tambueni mtanabahi huwa hakika waliangamizwa kinaadi kaumu ya huda wa ila thamuda akhahum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 nakinathamu tuliwelekea ndugu yao Saleh akasema enyi watu wangu Mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu ila yeye yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi na akakuwekeni humo basi muombeeni msamaha kisha mtubu kwake hakika mula wangu mlezi yupo karibu anaitikia maombi qalu ya salih qad kuntafina marjwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna na la fi shakk mimma tad'una ilayhi wakasema ewe saleh hakika kabla ya haya ulipoona tarajiwaheri kwetu je kuna tukataza tusiwabudu waliokuwa akiwaabudu baba zetu na hakika sisi tuna shaka na wasiwasi kwa hayo unayotuitia qala ya qaumi araiitum in kuntu ala baynati min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min allahi in asaytu famatazidunani ghayra taqsir akasema enyi watu wangu maonaje iko ni nazo dalili zilizo wazi Kutokana na mola wangu mlezi na akawa wakanipa rehema kutoka kwake je ni nani atakeni nusuru kwa Mwenyezi Mungu nikimuasi basi nyinyi hamtanizidishia ila hasara tu wa ya qaumi hathihi naqaatu llahi lakum ayatan fadhuruha fadhauha taakul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib enyi watu wangu huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu ni ishara kwenu basi mwacheni ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu wala msimguse kwa ubaya Isiye kapoangamizeni adhabu iliyo karibu fa'aqaruha faqalatamtatu fi darikum thalathata ayam dhalika wa'dun ghayru makdhum Wakamchinja kamchinja basi akasema tataireheni katika mji wenu muda wa siku tatu يَوْمَ الْحَاقَّةِ الَّذِي سَيَكُونُ يَوْمَ عَوْنٍ فَلاَ مَمْنُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القوي basi lipukuja amri yetu wa Saleh na wale walioamini pamoja naye kwa rehma yetu kutokana na hizaya ya siku ile hakika mula wako mlezi ndiye mwenye nguvu mwenye kushinda wa akhadha fi diyarihim uliwaangamiza wali wale walio dhulumu wa wakapambazukiwa nao ni maiti majubani mwao Ka kama kwamba hawakuwako huko hebu zingatieni hakika kina thamudi walimkufuru mola wao mlezi hebu zingatieni thamudi wamepotelea mbali ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فَمَا لبث ان جاء ابي عجل حنيذ نواجومبي ويتو اليمجي ابراهيم كبشارة جيمه وكاسما نايي كاسما سلاما akukaa ila mara akaleta ndama wa kuchoma falamma raa aydihum la tasilu ilayhinakrahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna arsalna ila taumil baasali pona mikono yao haimfikili aliwatilia shakka na kawaogopa wakasema usiogope hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya lot. waamraatuhu qaa'imatan fa dhahikat fa bashsharnaaha bi ishaaq. fa bi wa min نامكوهي alikuwa akasimama wima akacheka basi ukambashiria Ishaq na baada ya Ishaq Yakob qala ya waylati alid wa ana ajuz wa hada ba'li shaykha inna hada la hivyo mimi nizae na hali yangu ni kikongwe na huyu mume wangu ni nikizee Hakika haya ni mambo ya ajabu qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid wakasema je unastaajabia amri ya Mwenyezi Mungu rehma ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziko juu yenu enyi watu wa nyumba hii hakika yeye ndiye msifiwa na kutukuzwa falamma dhahaba an ibrahima arraw wa jaa yujadiluna fi qaumil but basi khofu ilipo ibrahim na ikawa ile bishara imemfikia alianza kujadiliana nasi yui ya kaum ya lot inna ibrahim lahalimun awahum munib hakika ibrahim alikuwa mpole ana huruma na mwepesi kurejea kwa Mwenyezi Mungu ya hu kad ja'a amru ibrahim wachili mbali haya kwa hakika amri ya mola wako mlezi imekwisha kuja na hakika hao itawafikia adhabu isiyorudi nyuma wa jaa turusuluna bihim si abihim wadaqabihim dharan wa qala hadha wetu walipokuja kwa lut aliwahuzunikia na akamuonea viki akasema hii leo ni siku ngumu مِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي alaisa minkum rashid? Wakamjia rashid yake mbio mbio na kabla haya walikuwa wakitenda maovu yeye akasema enyi watu wangu hawa binti zangu ndiyo wametakasika zaidi kwenu basi mcheni mwenyezi Mungu wala msini hizi mbele ya wageni wangu Hivyo hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu alioongoka fi banatik min haki, ma nurid wakasema bila shaka umekwisha jua hatuna haki juu ya binti zako naona yajuwa tunaloyataka qala lahu anna li bikum quwwatan awi ila ruknin shadid akasema laiti ningelikuwa na nguvu kwenu au ah, unategemea kwenye nguzo yenye nguvu qalu ya lut inna يَصِلُ إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ Alaisa subahu biqarib Wakasema ewe lut sisi ni wajumbe wa mola wako mlezi hawa hawatakufikia na wewe ondoka pamoja na ahali zako usiku ungalipo wale yeyote miongoni mwenu hasitazame nyuma isipokuwa mkeo kwani yeye utamfika msiba utakaoafikia hao hakika miadi yao ni asubuhi ye asobohi si karibu falamma ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin manbud basi lipofika amri yetu tuligeuza nchi yochini na tuko taremshia mvua ya changarawe za udongo mgumu uliokamatana wa motoni museu 'inda wa rabbik wama hiya min adh-dhalimin nabba'id alama kwa mula wako mlezi na haya hayako mbali na wenye kudhulumu wengineo wa ila madiyana, akhahum,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 Hito. Na kwa watu wa Madiana tuliwatumia ndugu yao Shuaib. Akasema, "Enyi watu wangu, muabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu ila yeye, wala msipunguze vipimo na mizani. Mimi na kuoneni mmo katika hali njema, nami na kuwafunieni adhabu ya siku kubwa hiyo itakayokuzungukeni." Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil wala tabghasna asyaa'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin na watu wangu Timizeni vipimo na mizani kwa waadilifu wala msiwakhini watu vitu vyao wala msieneze uovu katika nchi mkafanya uharibifu bakiyaullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wamaa 'alaykum bihafiidh alivyokubakishieni mwenyezi Mungu ndiyo bora kwa ajili yenu ikiwa nyinyi ni waumini ولا ميمي سي الملذي قال يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد Wakasema ewe shuaibu ni sala zako ndizo zinazokuamrisha tuyaache waliokuwa wakiabudu baba zetu au tuache kufanya tupendavyo katika mali zetu ama hakika wewe ni mstahamilivu kweli na mongofu wa ya qaumi araiitum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وما أريد أن اخالفكم الا ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله tawakkaltu wa ilayhi akasema enyi watu wangu mwaonaje ikiwa ninayo dalili wazi inayotokana na Mola wangu mlezi na ikawa yeye ameniruzuku riziki njema kutoka kwake wala mimi sipendi kukukhalifuni nikafanya yale linalokatazeni sitaki ila kutengeneza kiasi ninavyoweza na sipati kuwezeshwa haya ila na Mwenyezi Mungu wa kayy yinnategemea na kwake yeye na ilekea wa ya qaumi la yajriman nakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaum hudin salih minkum biba'id na yenu watu wangu kukhalifiana nami kusikupelekeni hata mkasibiwa kama walivyosibiwa watu wa nuhu au watu wa hud au watu wa na watu wa lut simbali nani wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai. inna rabbi rahimun wa Naombeni msamaha kwa mula wenu mlezi tena tubuni kwake. Hakika mula wangu mlezi ni mwenye kurehemu na mwenye upendo. Qaluu ya Shu'aybu ma nafkahu kathiran mimma taqulu wa inna la naraka fina walaula rahtuka larajamnaka wama ant 'alaina mi'aziz Wakasema ewe shuaibu mengi katika hayo unayoyasema hatuyafahamu na sisi tunakuona huna nguvu kwetu la hukua si jamaa zako kupiga mawe wala wewe si mtukufu kwetu Kala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allahi wattakhadhtumu huwarakum dhuhriya inna rabbi bima ta'maluna muhit akasema enyi watu wangu kwani jamaa zangu ni watukufu zaidi kwenu kuliko mwezi mungu na yeye mmemweka nyuma ya migongo yenu hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuyazunguka yote nayo yatenda wa ya qaumi amlu ala makanatukum inni amil sawfa taalamuna man yaatihi adhabin yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu in ni na watu wangu fanyeni mwezavyo na mimi pia ninafanya karibuni mtajua ni nani itakayemfikia adhabu kumhizi na nani aliyemuongo na ngojeni mimi pia ninaangoja pamoja nanyi walamma namuruna najiina shuaiba walldhina amanu maahu birahmatin minna wa akhadath alladhina zalumu ssayhat fa asbahu fi diyarihim jathimin amri yetu shuaibu na wale walioamini pamoja kwa rehema yetu na kelele uliwanyakuwa wali waliodhulumu na waka pamba ukiwa majumbani mwao wamekufa kifudifudi. fudi kama lam yaghna fiha ala bu'dan limadyana kama ba'dat thamud kama kwamba hawakuhamu humo zingatia walioangamia watu wa madiana kama walioangamia watu wa thamodi wala qad arsalna Musa biayatina wa sultanan na hakika tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na udhibitisho uliowazi ila fir'aun wa mala'ihifattab'u amra fir'aun wa ma Birashid. Kwa na wa birashid wa fir'auni na waheshimiwa wake lakini wao walifuata amri ya firauni na amri ya firauni haikuwa yenye uongofu ya qadum qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum nar wa bi sal wirdul mawrud sikka atawatangulia watu wake na atawaingizwa motoni na muovu muovulioja huo na wa utbiu fi hadhi laana wa yawma alqiyama bi sarifdul marfuud na wamefuatishiwa laana hapa duniani na siku ya kiyama ni mabaya yaliyoje watakayopewa dhalika min anba aina alquran qassahu alayka minha qaimun hasid easy ni katika habari za miji tunakusimulia mingine ipo bado na mingine imefyekwa wama walakin zalamu anfusahum fama نَتْعَنُهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا na miungu yao waliokuwa wakiomba badala ya Mwenyezi Mungu haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya muda wako mlezi na hiyo miungu haikuwazidishia ila maangamizo tu wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimah inna alimun ndio kama hivyo ndivyo inavyokuwa mula wako mlezi anapoikamata miji inapokuwa imedhulumu hakika mkamato wake ni mchungu na mkali inna fi zalika laayatan liman khafa adhabal akhirah Dalika يوم مجمع لهم الناس وذلك hakika katika haya ipo ishara kwa yule anayogopa adhabu ya akhira hiyo ndiyo siku itakayokusanyiwa watu na hiyo ndiyo siku itakayushuhudiwa wamanu akhiru illa liajalin Ma'duud. na sisi hatuiakhirishi ila, ila kwa muda unaohisabiwa la siku hiyo itakapofika atosema hata mtu mmoja ila kwa idhini yake mwenyezi Mungu kati yao watakuwa waliomo mashakani nawanya furaha fa ammal ladhina shaqoo fa lahum fiha zafirun wa Ama wale wa mashakani watakuwa mamotoni wa kayayatika na kukoroma khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma shaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid watadumu humo muda wa kudumu samaa'i wal ardhi isipokuwa apendavyo mola wako mlezi hakika mola wako mlezi hutenda apendavyo wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha Khalidin fiha ma damat as-samawati wal-ard illa ma shaa'a rabbuk ata'an ghayra majzud namawale wali wabhtika wao tawatu'am peponi wakidumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi isipokuwa pendavyo mola wako mlezi إِخْوَانِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِسْيَاءَ عُقُومًا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ wa inna la muwaffihun naseebahum ghayra basi usiwe na shaka juu ya wanayabudu hao hawabudu ila kama walivyabudu baba zao zamani na hakika sisi tutawatimilizia fungu lao بلا يا كبغوزوا ولا قد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم مريب نيقيني تلم موسى كتاب زك na lau kuwa si neno tangulia kutoka kwa mula wako mlezi bila shaka hukumi wa baina yao na hakika wao wamo katika shaka juu yake inayowahangaisha wa <tinyo> <tinyo> inna kullallamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir na hakika mula wako mlezi atawatimilizia malipo ya, ya vitendo vyao hakika yeye anayoyahabari ya bas tetapkan kama umirta wa man tab ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta basir. Sawa sawa kama ulivyoamrishwa wewe na wale wanaelekea kwa Mwenyezi Mungu pamoja nawe wala msikiuke mipaka haki ka yeye anayaona yote miyetendayo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya wama lakum min dunillahi min tunṣurun wana wa wa wanaudhulumu usije kwa kuguseni moto wala nyinyi hamna walinzi badala ya Mwenyezi Mungu wala tena hamtasaidiwa waqiimissalaata tarafayni nahariwazulfam minallayl in alhasanati na shika sala katika ka ncha mbili za mchana na nyakati za usiku zilizo karibu na mchana hakika mema huondoa maovu hu ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Nasubiri kwani Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa wanaofanya wema. Fa laula kana minal min al-quruni min qablikum ulu baqiyatan yanhawna 'anil fil ardi min an an jaina minhum wattaba'alladhina zalamu Utrifu fihi wakanu kanu mujrimin basi mbona katika watu wa kabila yenu Wenye vieo na wasaa wanaokataza uharibifu katika nchi isipokuwa wachache tu ambao ndio tuliowaokoa, na waliodhulumu walifuata zao na wakawa ni wakosefu wama kana rabbuka liyehlika alqura bidhulmi wa ahlaha muslihun wala hakuwa manawako mulezi wa, wa kuihiliki miji kwa dhulma tu na hali watu wake ni watenda mema wala ushaa rabbuk la ja'ala nna sa mlezi angelipenda angewafanya watu wote wakawa umma mmoja lakini hawaachi kukhitaliana illa man rahim rabbuk Walizalika khalqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla ann jahannama min al-jinni ajma'in Isipokuwa wale ambao Mola wako Mlezi Amewarehemu na kwa hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu Amewaumba na litatimia neno la Mola wako Mlezi Kweli kweli nitajaza jahannam wa majini na watu pamoja wa kullanna qissu alayka min anba'i ma nathbutu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi na yote tunayokusimulia katika habari za mitume ni ya kukupa nguvu moyo wako na katika haya imekujia haki na mawaidha na ukumbusho kwa waumini waqul la yu'minu na'malu na ala makanatukum inna aamilun wale wasioamini fanyeni mwezavyo na sisi wa pia tunafanya نام تنتظرون ننجينينا سيسي تنغوجا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما na ni kwa Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyofichikana katika ardhi na mbingu na mambo yote tarejezo kwake basi muabudu yeye na umtegeme yeye na Mola wako mlezi haghafiliki na yale mnayo yatenda.